la a 178-a. A fiilor învierii către Domnul Isus Hristos Mântuitorul. Al lui luiaste doamnei Doamne Domnei Hristos, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sfintele taine, mântuirea sufleturilor noastre în sfânta și dumnezeiasca ta biserică ortodoxă ai adus. Al lui luiaste doamnei Doamne Domnei Hristos, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pacea ta și darurile Duhului Sfânt, pentru neamul nostru cel ales, în cerul destinului nostru ai pus. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorile, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă mâna milei Tale, din mâna viclenilor răjmași ne-a scos și să urce pe cer, neamul nostru ai întors. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorile, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în crucea neamului nostru o ușă spre cer deschisă mereu a stat și neamul mucenicilor români la tine a intrat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, Mântuitorule! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă cu scusința, armele și curajul tău, ca să ne luptăm cu lumea, trupul și demonii ne-ai dat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, Mântuitorule! Te iubim și-ți mulțumim! Fiindcă în tainele cuvântului, pe sensurilor, ne-ai urcat. Dar pentru neortodoxi, cu peceți, cuvântul tău l-ai lăsat. Aleluia, slavă ție, Doamne Doamnei Sistos, Mântuitorile. Te iubim și să mulțumim, fiindcă pentru noi, o cara, lovirea și răstignirea ai pătimit, dar noi să ducem crucea ta, puțin ne-am învrednicit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui Hristos, Mântuitorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în crucea ta cea sfântă, măsura sufletelor noastre ai lăsat și după mărimea jertfei noastre, rânduiala ta ne-ai arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui Hristos, Mântuitorile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă jertfa ta, sufletele noastre, din iadul păcatelor le-a răscumpărat și rodul cel de taină, cum să-l facem, am aflat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoase, Mântuitor, le-te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin neîntreruptă jertfa ta, de două mii de ani, lumea ai salvat, ai recreat, iar nouă mântuirea, desăvârșirea, sfințirea și înfierea ne-ai dat.